У цьому місті, кажуть, живе мільйон українців. Себто Москва – найбільше у світі українське місто. Тут кожен десятий має прізвище на Енко. Але як їх розпізнати? Адже за останні 300 років ми досить уподібнилися до цих суворих північан. Чомусь почали народжуватись інші українці – свиноокі з невиразно заокругленими пицями, з безбарвним волоссям, яке існує тільки для того, щоб вилазити. Вочевидь, природне бажання наших предків, якому швидше випнутися у великороси, призвело до певних пристосуванчих мутацій. Наші славні пращури інтенсивно зривали із себе і своїх нащадків чорнії брови, карії очі, ніженькі білії, Вустонька, Медовії, тому подібне націоналістичне причандалля. Останні 70 років зробили цей процес необоротним. Переконуватися в цьому недовго. Достатньо пройтися вночі київським вокзалом і подивитися на цих сплячих товстих людей у поганому одязі. Херсонських, Житомирських, Вінницьких. Кіровоградських, Зачепилівських, Зателепанських, Замудонських, Ленінобляцьких, Тержинохринських, та що там, і Львівських теж. Мені тяжко уявити собі естонців, які принижено сплять по московських вокзалах. Мені легше уявити собі в цій ролі, наприклад, туркменів. Але в тому і нещастя імперії, що вона вирішила поєднати непоєднуване естонців з туркменами. А де на її мапі ми, українці? Десь посередині? Це мало втішає. Тепер будь-який тутешній шовінюга має всі підстави казати «да ми єдиний народ, ми й даже нічим не відвічаємся» і слабкими будуть мої аргументи про пилипа Орлика і козацьке барокко, або про веделя і заквітчений барвінком меч. Бо він лише кивне головою на оцих сплячих, товстих людей, нещасних і вбогих, але навіть несвідомих того, що вони нещасні і вбоги. Лише кивне головою. Тому, ваша королівська милосте, Таким необхідним і рятівним уявляється мені ваше повернення в Україну, ваш аристократичний європейський імідж, ваш блиск і ваш лоск, ваша харизматичність, дивіться словник, ваша богопомазаність можуть сотворити нині новий національний міт, сліпучий ідеал. Ви засяєте провідною зорею для всіх цих сплячих помосковських, петербурзьких, аж габацьких, сахалінських, уренгойських, мочегонських, красножобських вокзалах енків. З нетерпінням чекатиму вашого повернення та тріумфального сходження на київський престил. Завжди ваш Отто фон Еф, український поет.